Розділ сьомий. Прелюдія до злочину. ХАРЛН увійшов у капсулу в 2456-му і озирнувся, аби пересвідчитися, що завіса темпорального поля надійно відділяє шахту часу від вічності. Соціолог Вой не стежив за ним. За ці кілька тижнів у Харлана вже стало звичкою озиратися через плече, чи не ховається хтось у нього за спиною. Рух зробився майже автоматичний. Харланд спрямував капсулу в майбутнє і став дивитися, як часометр відлічує номери сторіч. Цифри змінювали одна одну так швидко, що важко було розгледіти кожного окремо. Як багато чого змінило Ферукове відкриття. Навіть характер Харланового злочину перемінився. Всі шляхи ведуть до Фінджі. Ця фраза з якоюсь безглуздою алітерацією прив'язалася до нього і безнастанно билась і відлунювала перед дзвоном у мозку. «Ведуть до Фінджі, ведуть до Фінджі». Повернувшись у вічність, після днів проведених з Нойс у 482-му, Харлан намагався всіляко уникати зустрічі з Фінджі. Як тільки вічність прийняла його в свої обійми, почуття власної провини спалахнуло з новою силою. Рушення присяги, на яке він так легко зважився в часі, сприймалося ним тут, у вічності, як тяжкий злочин. Він надіслав звіт про спостереження безособовим пневматичним каналом, а сам зачинився у своїй кімнаті. Йому потрібен був час, аби зібратися з думками, огоутатися, звикнути до нових обставин. Та Фінджі не давав йому спокою. Через годину після того, як відіслали звіт, він зв'язався з Гарленом за допомогою відеофону. Пухка фізіономія обчислювача дивилася на нього з екрана. «Я сподівався застати вас у вашому кабінеті», – пролунав голос Фінджі. «Я надіслав вам свій звіт, сер. Хіба не однаково, де я чекатиму нового призначення?» «Ви так гадаєте?» Фінджі підозріливо глянув на затиснений у руці згорток перфострічок тоді підніс його ближче до очей і почав удивлятися в мережу перфорації. Навряд чи ваш звіт можна назвати вичерпним. До вас можна зайти. Харлан на мить завагався. Фінджі був його начальник, і відмова непроханому гостеві скидалася б на непокору. То була б реклама його власної провини, а цього не могло допустити уражене Харленове сумління. Буду радий бачити вас, обчислювачу. Сказав він здавленим голосом. Випищена тілиста постать Фінджі здавалася чужорідним епікорейським елементом серед простої, невибагливої обстановки Харленової квартири. Його рідне 95-те сторіччя тяжіло до спартанського стилю в домашньому умеблюванні, і він назавжди зберіг смак до простоти. Кілька стільців згнутого трупчастого трубчастого металу, сидіння й спинки яких не дуже вдало були зроблені під дерево. В кутку стояв предмет, що цілком вибивався із звичайного для цього сектора стилю. Пінджі так і вп'явся в нього очима. Він провів пухкеньким пальчиком по гладенькій поверхні, наче перевіряв, з чого ця річ виготовлена. «Що за матеріал?» «Дерево, сер, сказав Харлен. «Хіба? Справжнє дерево? Дивовижно. У вашому рідному сторіччі, очевидно, користуються деревом». А вже ж? Розумію. Правилами це не забороняється. Він потер палець, яким торкався дерева об штани. Але не знаю, чи треба сюди вкраплювати елементи культури рідного сторіччя. Справжній вічний пристосовується до будь-якого оточення, будь-якого середовища. От мені, наприклад, за п'ять років жодного разу не довелося їсти з енергетичного посуду. Він зітхнув. Мені завжди здається, ніби їжа, яка торкається речовини не зовсім чиста. «Але я терплю! Терплю!» Він глянув на дерев'яний предмет і, сховавши руки за спину, запитав. «Що це таке? Для чого воно?» «Книжкова шафа», – відповів Харлен. Йому закортіло спитати Фінджі, як той почуває себе, коли його руки торкаються зараз речовини власної сідниці. І чи не хотілося б йому мати одяг та деякі частини тіла з чистого шляхетного енергетичного поля? «Книжкова шафа?» Фінджі здивовано звів брови. «А он ті штуки на полицях, певно, книги? Так?» «Так, сер. Оригінальні примірники?» «Тільки оригінальні, обчислювачу. Я зібрав їх у 24-му. Кілька з них видані у 20-му сторіччі. Якщо захочете глянути на них, будьте обережні. Сторінки реставровані, просочені спеціальним розчином, однак ламаються. Їх треба перегортати дуже акуратно. Я навіть не хочу їх до рук брати. Не маю такого бажання. Уявляю собі, на них збереглася справжня пилюка двадцятого століття, Справжні книги. Він захихотів. А сторінки з целюлози, Ви цього не заперечуєте? Харлен кивнув головою. З целюлози, Обробленої для довговічності спеціальним розчином. Він глибоко вдихнув повітря, намагаючись зберегти спокій. Було б просто смішно ототожнювати себе з цими книжками, сприймати глузування над ними, як глум над собою.